Ніхто до неї одним словом не відзивався. Кожне з домашніх зайняте своєю роботою. Андрій порався в стодолі, Воїна перебирала плаття в коморі, а діти порозбігалися до сусідів. Олюнька стояла так довго і не стямилася, як приїхав священник відправляти Парастас. З ним приїхав і Олюнчин учитель прийшлай. Олюнька стояла, мовби нічого не розуміла. Проспівали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 то, прошу, його мостя, моя найпильніша і найздібніша учениця. «О, я це чув», – відповів священник. «А покійний дідусь дав мені гроші, щоб тобі купити гарненький молитовник. Будеш мати, я вже виписав зі Львова». Але в тій хвилі, хоч би хто у люнці цілий світ обіцяв дати, вона не повеселішала б. Між людьми, що прийшли на Парастас, була і Шевкова. Вона мала пильне око на у а що не мала своїх дітей, то любила чужих. Особливо милосердилася над сиротами. Шевкова взяла Олюньку за руку. «Ходи зі мною, Олюнько, потом прийдеш знов». Олюнька поглянула ще раз на мерця, перехрестилася і вийшла з Шевковою. На другий день призначили похорон. Від самого ранку сільський майстер ладнав у сініх домовину. Він зміряв лікти мерця, розрізав після того тертицю,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 Тужке горе пекло її нещасні груди, і сльози закам'яніли, тільки сині уста дрижали. Священник покропив тіло свяченою водою, на столі побіч луця, поклали домовину, вистелену гиблівками. Андрій з допомогою кількох сусідів поклав тата в домовину. Ще послідно є цілування. Олюнька була перша, вона видряпалася на стіл, припала до дідуся.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 Всьому мусить бути кінець. Олюньку відірвали, її взяла в свою руку Шевкола і заспокоювали, як могла.